Errahman Errahim Elhamdulilah والصلاه والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Te gjitha lavdrimet, falendrimet, adhurimet i takojnë Allahut Azza wa Jell, paqja, bekimet, lavdrimet qofshin me Muhamedit Sallallahu Alaihi wa Sallam me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që lënë gatrok deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po takohemi edhe sonte duke kërkuar ndihmën Allahut Azza wa Jell dhe duke kërkuar suksesin nga Ai në takimet tona të zakonshme me dersin e Mercurës. Në takimet e kaluara ju kujtohet kemi trajtuar një temë prej temave, shpresoj që të gjithë jemi bindur se janë të rëndësishme të nevojshme për ne, për një smundje nga smundjet e rrezikshme të zemrës. Kemi folur për sifacin dhe në kuadrin e trajtimit të kësaj teme kemi folur për manifestimet e kësaj smundjeje dhe kemi folur gjithashtu për shrirën më e çmëral. Edhe pse ju kutohet të filloj me siguri kur kanë filluar të fol për mëkatet e zemrës, e kam përmendë një fjalë që më duhet sot apostollët më përkujtu. Kam thën atëherë se mëkatet e zemrës nuk mund të numërohen, janë të shumta. Dhe rëdhimisht nga kjo, edhe të folet për të, do të tha nuk merr fund për shkak se janë të shumta dhe shfaqen në mënyrë të ndryshme. Andaj sonte kam vendosur me përmbyllë këtë seri me një temë të përgjithshme dhe udhëzime të domosdoshme që na duhen me lejen e Allahut Azza wa Xal në lidhje me ato që më marr deri më tani. Mirë, po për përfundimi i trajtimit të kësaj teme në asht cilot nuk guxon të nënkupton përfundimin e interesimit tonë dhe të marrët tonë me këtë tim. Nga se kjo është projekt jetësor i gjithdo muslimani. Një musliman të evitën nga zembra e ti më katët tësat e pengojnë të lidhët më Allah në Azogjel, tësat e pengojnë të udhëtën lirëshmë ka zotit ti, nuk duhet të mbetet angazhim dhe preukupimit ti në fast saktuar jetësora, por duhet të jetë gjithë mund brengë ti. Andaj, për aqë sa zemra mbetet organi i vetë me të një komunikën më Allahë në Zogjel për aqë duhet të jetë interesim jonë që te jetë kjo komunikën në, mëny në mënyrë të pasër për mes në mjetjet të shëndosh dhe ajo që e kemi përmend vërdimisht lezët ndërruar duhet të mbetet në koko në gjithë kujt për neve asë njerë më së largot gjithë kujt për neve kërka arë në këtë bot dhe vetë egzistimit ti në këtë botë në nënkuptan një ullëthim të ti në drejtim të saktuar. Në imi duke ullëthuar, ka Allah o Azogjall, dhe kja është e pa kontestushme dhe nuk ka nevojt të përsëritet. Dhe ullëthimi gjdo kujtë për neve nuk është në dorën tonë, por dikush tjetër do të vendos për përfundimin e këti ullëthimi. Andaj, përfundimi këti ullëthimi është i befaseshëm dhe pa të para lajmërime. Dhe posa të përfundon ky udhtim, apo nën kupton daljen e robit para Zotit të tij, për të dhënë llogari për udhtimin e tij dhe se a ka marrë gjatë këtij udhtimi atë që ka qenë nevojshme. Të rifilosofia e jetës është kjo. S'të koda që kam më tepër. Prandaj nëse si muslimani duhet të angazhojërmi, duhet të interesojëmi që ky udhtim i yonë te Allahu xhala wala Të jad një udhim i suksesshëm dhe të garanton shpëtim dhe shpërblyem para Zotit nëse të takim me të. Allahu te baraka ve taala e ka përmend se ajo që kërkon penederva është mu kjo zemër që ne për të kemi fulcë sa ku. Duke munduar që ta pastrojm, duke munduar që të evitojmë nga ajo çdo pengesë që nuk don Zoti më apo. E pa dyshim sa atë që Zoti nuk don me më e pa janë gjitha këto mëkate që kemi folur për to dhe shumë të tjera që dhash Zoti edhe të kemi raste të tjera kur të flasim për këto mëkate. Mirpo, nuk e dën Allahu një zënërm që kanë te kibër. Dhe Allahu xhalleu ala nuk e dën një zënërm që kanë te uqb, vetpëlçim ose kanë mashtrim gurur, ose nga mëkatet të tjera që kemi folur për to. Allahu xhalleu ala nuk e dën zënërmën e ziliçarit. Dhe Allahu Gjellewal nuk e dhën zemrën ati që urën të tjerët. Për në gjitha këtu zemrën, nuk i dhën Allahu azo gjellë. E për desa e nuk i dhën, as nuk e dhën takimin me to. Si kur që ka thonë përgëmberi sërë Allahu të në ditën e njërë të ashës, men e habbe likaë Allah, e habbe Allahu likaë. Kush e dhën takimin me Allahun, Allahu e dhën takimin me te. Ta. Po kjo që e dhën takimin me Allahun, pe ka i karë me dhësht takimin me Allahun? Filimes Andaj ka gudun zamin atijë edhe këto të ndon takimin me Allahun, pastaj Allahu ka dorë takimin me të. Kjo është procedurë e zakonshme. Nuk mundë diçka më kom prej teje. Çdo e mirë fillon nga Allahu xhalleu wala, vjen te ti pastaj kthehet tek ai. Edhe pendimi, edhe dhikri, edhe çdo çështë tjetër. Edhe kur e përmend ti Allahun azh xhel, fillimisht ai të ka përmend, të ka kujtu, ka dashti më e përmend, e ka përmend, pastaj për këtë përmend të ka shtrëllimën për mëne tjetër. Kështu kështu funksionan Komunikim jonë ala. Prandaj, në komunikimë më Allah në Të Barakë Ha Ta'la. Për ndaj, në qëfësa Allahu Gjallahu Ala të ka ndazhu dhe Allahu Të Barakë Ha Ta'la të ka bërë nga ata të cilet munduën në vazhdimësi që këtë zemër sa më Wallet, të pasër të ka në rapportë më Allah në Gjallahu Ala, sa më të evitohin nga këto mëkatët që pëngojnë u thimin dhe të Allahu Gjallahu Ala, në qëfëse kjo është angajimë e të, kjo është përdiqmëria jote, atë Gjallahu xhallahu te ata qe nuk don me i pastru, apo i kapëm anë kontekst të kategorive më të shëmtuara të njerëzve. Andaj Allah xhallahu kur flet për mushrikind apo për, për paganat, i dhujtarët, pobejmitarët, Allah xhallahu thot këta janë ata që Allahu nuk dështi me i pastru. Andaj ata që Allah xhallahu la don me i pastru, u hap sukses me njëoftë gjëra dhe pastaj më u marr me to. Për këtë arsye po them që Dua që të mbetet çështja jo në mëdhurën jetën tonë. Nuk ka për ne asgjë më primore, dhe nuk duhet të kuriozon asgjë ndonton asgjë përveç pastrimit të zemrës tonë. Si ti doliim Allahu ta zgjel me zemër të pastër. Sikur si ka thonë Allahu xhallahu wala, "Jo më jep fa'u malun wala banun, illa man atallahu bi qalb salim." A det la yanfa. Çka qet mohim? Nuk bando bi Malun, pasurija, wala benun, e azi bitë këllablaku që ke pasë. Azi nuk bëndëbi, illa përveç mënë etë Allah e bi qalbin selim. Kështë i vene Allah e vëtë azugjallë me zemër të shëndosh. Apo? E zemër të shëndosh nuk mund tjetë aje që ka diq nga këtë smundje që ne dhirë me të në kemi folë për to. Andaj duhet kjo tjetë angajshimi jonë, tjetë preokupimi jonë, që nuk djetë kur dhëtë përfunda në udhëthimi jonë, në nuk e dimë. Apo, ndoshta Allahu xhelleu ala dikujt pe neveja ka caktuar që udhëtimi i ti tij të përfundon hala pa Ramazanin. Andaj çdo kush që ka llogaritme Ramazanun e pastru, le të fshijë nga agjenda këtpun. Apo nga se ndoshta nuk do të jemi nga ata që do të mund të pastrojmë Ramazan. Por të fillojmë prej tash, që të mirë me këtë çështje dhe të kru, dhe të kuriozojmë këtë agjendë në të gjitha shqetësimet tona. Spakosi der takimi, të dëshmojmë për Allahu xhelleu ala se ne me vërtetë dëshirojmë Allahun të atakuj me zemër të pasër. Kja është brenga gjithë dhe muslimani, dhe me këtë duhet të mirë gjithë dhe musliman dhe muslimane. Në nënë tjetër, aja që duhet të përmenë gjithë sa sënëtë, është se gjitha këtë smundje nuk mund të detektuën në rëngenë. Muzhme shku të mjeku, apo edhe përshamull në njëngjëzimet e... e qëfar dhe qoftë të rezonancëve ndryshme, qëfar dhe inzimeve të thella, nuk del në apartë se ki kiber, nuk del. Zdhel kërkon. As nuk del se e ki zemër në smutë, nga se të gjitha mjetët që i përdojtë kardiologjia bashkohore për të detektu smunjë e zemërs, nuk i detekton të smunjë. Andë neve nga duhet të informohemi, pas që kemi marrë këtë tërsi ligeratash, dhe të tëtë kemi marrë këtë këtë grumbull një gjeratash që flasim për makatë të zamrës, ne vë nga duhet tash për fund të ajapëm një aparat hëdhije, dhurat nga prezenca juve që dhërë i sot dhërë një arë ndërës. I keni kuptu, apo mjetet, edhe i keni, i keni kuptu, do atë thënë, smunjet, keni kuptu rëzikun, tash, u ajapëm sotë të inshallah aparatin që me te i matë një këtë smunjë, edhe nuk mbetit më të qëka ma sh e dinë se sa është kërë rëzikshme edhe në kuadër të gjitha më kati ju kujtot dhe smundje këna bashkanjit me ilaqë, atje e ki ilaqën sonde duhet të vetë të informuash se cilat janë ato mjetët që duhet mi përdojnë një musliman dhe një muslimanë për me i detektu smundjet e zemrës qështë e dinë se është i smutë? Përëndaj, djetarët islamë kam përmenë rrug dhe metodat të ndryshme. Unë i sonte i kam psilën para jush 4 metoda që përbëjnë këtë aparat. Mënë të themi o kështu se i ka 4 pësusta, 4 pulla, po. Dhe sërë të vendosës zemrën te s'ka qare. Do më zdo. Do të shfaqë s'munit saktuar. Do më zdo. Nga se këtë aparat të kemë hedije nga se lefi. Ata në e kanë dhonë e kanë të zhërgu gjenëratë pas gjenëratë dhe ne e kanë sielë dhe kanë thënë sare di kushtë dënë me e prëhu zemrën apo në që dënë me e... ata që e matë dojnë me matë të rrahërat e sajë vendosin apo e ka gjeca këtu me ku e diqëfarë ne i vendosim këtu dhe me këtë me lejnë Allah Gjallahu Ala mund të i zbulojmë së mundjet të unë avta e posa të i zbulojmë pas ta i këthejmë i dirëse vë atja i marë mundzimit e duhra dhe, dhe kësht Metode e parë që ulematët kanë përmenë të qërenë duhet të apërdoj shdo musliman apo rruga që duhet të ndjekë në njohjene të metave ti nëse këtu e smunjën të meta për shambull e, gripi me të rrug apo, apo e, me pas njeri ku e di qëfar smunjët saktuar për shambull e, në vesht me i dhimët kjo nuk është e metë kjo është smunjë a ma është e metë kjo? Nuk ka shtimet. Nga sa smundhi largohet. Po smundh të zëmen janë të meta. Nga sa si ndash me këna ty etike për uaptën. Ato si ndash me këna ty. E jam rrezh veç për Allahun azhërafton. Prandaj Allahu te barek don nuk don me pa diçka në zemër të jote. Zon. Le këto të shërej edhe pak më tutje inshallah lidhëm me temën tonë aftë. Andaj metoda e parë dhe rruga e parë xulemat e kanë përmendë kanë thënë është Nga të bartesh Nga njohje e përgjithshme Në njohje më të detajzuar aftë. Ta njash këtë lami jo la aftë. Ti për shambull Sëtë Nuk të mungojnë informatat caktume Për adhrimet caktume Për shambull Në qënë se unë Tashë Ju pësë gjithve qysh pasruat njëri për namaz merë abdes a ka dikur qësë dhënë qëshmirë të abdesi nuk besa jepë së pak u ata që kanonë gjami këj dhënë qëshmirë të abdesi apo pse e dhënë të qëshmirë të abdesi pse nga se ke kuftu se nuk mund shmë falë pa ta apo e one po du me thonë nuk mund shmë ushëru nga smundjet e zemrës diri sot të kuptan se nuk mundesh me hitë të kallahu pa u pastrua pëtër a ndaj mësur qysh po du me ngrit nivelin e interesimit për të tema mos me me të tema në file du shme kuptu se qysh nuk ke pas qare për amësu fatiha në pëtër apo a ke dit nere se s'ki qare për amësu rian se ke dit që shë të bashë pëtër e po pësonte me rëvesh pëtër Nëse don më upostru skicë qara pa mësuar apo ton. Duhet më mësuar. Nuk ka pa dije. O nuk po them më bu dietar. Se edhe kur e ke mësuar abdesin s't ka shkumën më bu dietar. E ke mësuar abdesin, a kam me sinin abdesin ti nuk e din? Po ka shumë. Unë e vërtet më thash i për mënë për Juve asnjë s'e dini opten. apo ton. Apo do thotë kam me sinë gjithashtu tek këto punë që, pun që s'po thamë ato me ditë, sa të isin gjithmonë Me i dan i hapër ju lemave. Po duesh me ditë nga kejtë të që këni mësu, për më pastru me i të Allah Gjellewana, qatësa këmësu më pastru me hinab desaftë, me hinab mazën. Ose me më argusëm. Ose me pastru me dhe ciren. A ka një musliman këtë i cili e din? Ose nuk e din, përdo me dhe. Se, me po me pëjtë tashun e, në qofë se një njëri në tesh ka sasitë sa këtu me të në falë një shprejë urinës aftë. A bon mu fol, jamë rash apo. E po mirë, një në njëri do me në xhenet, kosa si caktu të caktuar me kibër, ta bën me një xhenet. Ai ke krahasunë atë ç'është aptë. E po ç'është YouTuber e profesioni, ç'do sillet kët punën. Apo ç'do bëre kët punë. Metoda e parë është me një oftu, me ditë. Spaku me emra mjedicë, kaosh në smujë ashtu në kibër, ashtu në smujë. Ç'do të thosh që më mësues sa, për shembull. A kepon kur smosh ti. Po të smosh meja. Te kur ska ne po shmosh apo. Mir po duke i night god of me stan. Buresh ne gjys doktor ato. Ja I din ky hap për çka është? I din se nuk po piet. Çfar smunesh kë ja? Kur e ka shkaktuar këto? Pse e kemi su këto punte? Ti s'po dëm ty, ty ja më, apo? Qikës më, I dham djalit tam. Apo i dham shikestam? I dham filonit apo ai kem su? Po mirë, Kibri, a dham na kibrë? Ai s'dam kur kur nuk dham bosh. Nëse ti nuk ke nguse kurz dham. Çfarë ti rën rrah gjithmonë atë. Muna, e po duhet më duhet më provoku me dhimbt. Apo që më dit pastaj, nësa sa do të pi ilaçin e kibrit, apo ka ditë sa ar pi ilaçin e kibrit. Po duhet më mësua valla se smuaj këpun. Kët pengon tek Allah azhjel. Andaj po them dije me dit. Para sa të vijn ty, kush e më shumë. Un nuk po them që dikush msuë, më mësua më ushtar vënë këtu des me kallzuar. Kjo që vjen inshallah. Me një për me më mësu, sotë dhvynë ty o vlo, ty sotë dhvynë, veq që ka që, që ka që sotë dhvynë o vlo. Me mujtë nga me e pru disa për këtëme smundje, vëllaj, që që që e thamë, vëllaj. A këni pa, për shemblë, dhë smunë e si gripi, për shemblë, po adë dhë smunë e tjera, me pas njerë me të mundu lukë, të thartinë, a po me të lutë ka pak shtypja, më reshë. Ka njëre s'kinojë me shkute mi kuheqë. Dhejnë banatore, amma që atë fillen i lacha. Për ku pejdinë që kjo është për të të? Pëse se pingë këta për qëta? Jo, ja, se kjo kjo është për qëta. Për ka pejdinë të këtë punë atë? Për kompravu un, e kompravuun atë. E po mirë, unë për du që për shamu smundja e caktume nga smundja që këna marëna. Apo, më ka atë i caktume. Apo, ju krejt. Ha që po thujem, për fillem, një ose dy. Gritë në nivelin e gripit apo. Ai është më i kjaçës se ta them. S'po duhet me krazo shumë me smuniya. Po gritin në nivel të gripit, që din saktësisht çka do të më pi, çish me përzij, sa renditje apo. S'e sli pini kur ajo shërbiza këtu e ka kuptuar se para Stamboll është kur ka temperaturë, edhe fëmia edhe na. Apo E kur tani gri temperaturën urrejtja dhe hasedia dën me çka më don, çfarë pasamullim më don, sa as e di hipotë baritur më shumë se 40. Mbashon se tjera të thonë. Njeni kur koha s'et i vlon truni pi natjë atë. Epiziliavë, a din me çka më shkym kët zjerb? Et çikjo është dia me pasop. Ulemat du kanul për, për dia ka thonë ko dy mënyra. Dy rrugë ka i ka dia atën. Me rruga kryesore është që s'to të mungj. Mushafahatan me gojë më marr. Ilmën që kanë marë për porra njeshtë, me ngullo, këto tema me ingu, non stop, me mësu pe i tynë, me ullë para hoqës, ga e me shku si kurse e kam përmenë vazhdimishtë. Dhe më thonë, në finë tunë nuk ka rëfim për falje më katesh, si kurse bëjnë tjertë, shkanë të këpriftja, atyja është më shëllët më rana, edhe këjë ka zënkej që ka ka bëha dhe dhe të pagu që i kace dhe të këqyrim, të aninë ashtë të fal nas nas nuk e nduhet për rëfimin për mua fal më katë ta thotë mirë po ni versioni i rëfimit tëna është është prezant është legitim apo sikurse kanë bora sahabë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shambul Handale yaftan me Ebubekrin e kanë i pa ka nafa ka Handale a duhet të më shkutë mjeku te pejgamberi sallallahu ja, alajhi wasallam Ajë ka kaqzuat, ah kjo smuja, o, kjo kjaqën e së ditë, ti vlersoj. Unë të suponoj nëm mos pomduko që është e mirë as apo. Apo, mos pomduko që kjo është e mirë. I ka thonë ja Resulullah, kur po je me ty, si në xhenet po na duket apo. Si po shkojmë te gratë, te fëmit, po shkojmë po na habit, dunyaja si e merr at në atë nivel. Mo buçkë pomduko që do të vërtësi kja, mo pomduket. Atë i, i dërguari mjeku ka kaqzuat, çaj bien kjo. Jo nuk e bash nifaq, po që kjo ja ka rregulluar apo. Apo? Andaj, ju e kuptojmë në vazhdimërshtaftë. Duhet me duhet me iniciu në përnayt tona, çto më habete. Në çdo nej çfarë m'pyetet ona atë. Na vjen për, edhe pse edhe ty je punë dizel, ne kemë largasohemi në vlerësua, atun e duam. Mir po, unë po kam dëshirë për ju më ndëgju. Qysh vetë në përmesë te e për abdes, e për servicisë, apo kom çef me vet, ka herë tu ka shtyll kibri açi që ke bërë atë. Ka kap shtjelë, ja, ja, po, Valaj, si pun, mështë, të kapsh ti rjoja apo që të ngritim nivelin e angazhimit. Po Allah është mirë shumë këtë punë, kimë pas probleme. Do do të mos doshmë ashtu. E tani polemit janë me vetën. E si të vesh, na po kem qaf çutim u bojta. Ne më bojnim çit mej dal. Që jemation më mor më shtu punë, më shtu probleme. Si këto pun, këto vet vet të mirë me këtë punë, këtë vet veti u të pjekën atë. Vet veti u. A ke puni ndjeri përsa më mosën 80-90 në 20 vjeçara sa do thui. Po i pamartumë, pa nuk mundet me, me, me ndi shumë përgjësi. Shes, sit martohet, po ose sit nështë Allah e fëndë dhe me fëmi, me automatizëm. As nuk shkullë, me automatizëm fillan me, me një pëjti, ka daj se nuk bamba që të më gutë, po ka daj se në, e ku e më shumët ashtë në këtë, ka daj se dhe djejë u bajkja, po, e po të, e qashtu tjeta për mëseke njerën atënë. Andaj, dhe si të mirë nga me këto punë, fillën me kuptu se ka dalë më se së povejke më përlo me këtë përto senë, ka dalë se pas ka të vëlejnë pak më të mlaja, apo të fillën me automatit me upjek, me i tikalu dhe banalizma, caktum që po nga pengojnë, me dalë në fush tjetër, me upjek si që e matë aftër. Andaj, që kja është e që këna duhet apë? Dituria dhe angazhimërë të të të të të të të të të të të të të të t Andaj, etsej ka dit në hadis ne Hanbales. Po gjithashtu, a kanë shkuar tek Muhamedi saqaniar rasulullah, kërpër pa vinë ndë mendime. Do sana, vallai më po kem çaf me u gjujt pesë natë me na mit krajt se më na ata kanë kuptuar sqetësim. Se me kjo punë mrashme, po gët zemra s'mëton Allahon ç'u zhduot, po gët. Kan veqë mësha, ai pas kan ardha, mirasa. Ka dhali ke sarih haliman, kan kia ja bëgo se i keni të mëso mirë. Po do të shkoj pë i urani këtu me këto vezvese. Spidani, ke bën me këtu buzë i mirë këni punë. Shikom mjekun, ta shëndron smunën në ilaç. Në shëndet. Ti qendon që je smut, do të jesh. Amba duhet të pas mjek. Duhet të pas kontakt me mjekun çit nivel. Andaj kjo është përësi edhe hoqallarve. Po edhe qematit, që më ngrit në këtë nivel të angazhimit dhe të komunikimit, që tu buna mohabet sa dushaftë. Çto do të bëjmë mohabet? ka jare sprish punë edhe mendave edhe për Çapobakia në Mali dhe Somali, atë bë ka jare po. Atë pastë kthejmë te tema së shkëndiforëse e larsh kum apo. Që kjo është Mali jon, Somalia jon, Afganistani jon, këqë këto nivet kanë këto nivet. Pasti i bëjme më katë. Po. Se këçë sira në Kanor, si çitojë në këqë apo. Ne çitojmë pa qenë mirë, si zguzoj kush më naprek më i zënë na vota zogjëra po. Po çitojë në henë ranë na vota. Po. Andaj po duhet më loncë. Metoda e parë është ç të mësojmë. Përsojmë si skenc ta kuptojmë se, Plët se shambull, këto mesile mësohen. Plotësi që kanë kuptuar se për shembull këto tema janë për shembull çësoka që kanë davat. Ne tani rri fol. Për shembull sonte vlezëm të ndarom dos klasum inshallah për çështjen Kua e një që farë me të qekë që një qështja, pa qështjën e mesteve, së tashdimën s'ka ditë qështjën që për meste. Dhe do të trajtujmë mendimet e djetarëve që ka bëhëtë, dërsë shkenësurë ka të zëjhoqën. Apo? Për meste. Po do të, të klasëm sënë të përshamu qysh zbutë të Vajz, na kshilaj, të zemrë, për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, për, kjo kur mësojm këtë ska na marr dituri të mëdha. Jo valla, kjo dije, edhe kjo është skenc. I ka rregullat e veta, i ka kuptimet e veta, i ka dorat e veta. Kupton seriozisht. Njohja e azmrave dhe njohja e shrimit të azmrave. Ana kjo është metoda e parë. Doncë, no, nuk kuptojmë simin dhe kjo i ka dy, më ul të hoqja dhe më ngut. Edhe plus me vet. Dhe gjithashtu metoda e dytë është leximi. Me lezu për të qështje. E libri maj mirë të të kallëzën për të smunë në është Korani. Korani të demaskën. Se Korani kër kuj qefit të që përë. Epo? Të kallëzën që shë munafika, të këshën këta. E me emna si për men. Si për men me emna. E kur? Së konë, kur a veç faraoni. Edhe, edhe emni ti së është faran. Epo? E smirët Korani me emna. Korani mirë me veti e me cilsi. Në paqë qëto qës Mos kosh pyetën, si e qesë si, kush do ka shtetën. Kjo është metoda e parë. A pse këtu ka shumë, më po na praktikisht që sa so më jemi tu artë ç'kë pik. Krenë që kena bëu decitashte apo ka qenë dëshira që me komoditet me përman kët pik. Se më pranë fillimone ku janë ndesat. Ç'apo ku janë? Jo nkalzu ku janë, ta shtet kupta jaftë. Metoda e dytë lemo të kanë përmand rruga dy. Kur thon metodë dytë Kjo është alternativë, apo mëse kjo jo jo. Këtu jam bashk, a kupton? Kjo është alternativë. Për shembull, mirë kjo e para që s'bën mirë kjo e para tash, jo jo. E para, e para. Edhe kjo s'bën me lut. E dytë që lash, ulemat ka thonë shprehë, kan thonë as mos vajta, apo e as mos pusha. Si ke bjencë? dhe njerës kërni këtë dërësërët këku për neve. Nga maru, mëzë vetë, mënafiko që iksa unë apërëmë, veç që të jetë. Ja, ja, s'ki në ujë më rritë ka që meselës, si asë mënafika, si bojë që aferë, asë ka dalë. Nuk duhet shumë më rritë kritikën, apo? Me kuptu që duhet ka dalë lo, nëse e rokë ka dalë të këqyrim, sa so është, sa so ma qëtë. Nga se nuk duhet me leju Në kulturë pasive, që nuk përëdhën kërë farë levizja dhe kërë nërëmarja hapa, shatërën. Për shembul, ka një ashtë që së falët, apo ka gra që së falën së që nënbulume. Edhe këj familëti, edhe unë e aje tonke në kësin, në karaballëke në këshëllëke, kërë të falë shatë kuku për neve mërë hoqë, shalë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Jo, kjo kjo nuk e kënosh dhe ai që kukat nuk e kënosh. Nevë nuk na vërmë kukat. As më bërtit, as vajtu, më vajtu, kjo s'na vjen neva pun. A e ke marrësh? Po valla, e tash grahi po. Pra. Por as nuk na vinon të më kuptoj që flamash, kapërsen. Kepri çfarë flam, kollhet ka kapërsen. Ka Vallai nuk ka flam, as nuk ka koll. Ajo ka dal kuptë pak më seriozisht apo. Andaj as most vaita, të spëna duan vajtust, apo po as nuk po na duan ata që pushojnë. Rahatni Vlad po e zemrën e ka të stërmbhur smujën e ndryshme. Andaj kërkuin një lloj trajtimi mesatar të matur i cili prodhon hapa të caktuar. Po e amoravesh sa i ke çka kë? Po çka që ndër marr po? Që ky është njeriu që do na duhet neve, që ky është muslimani që neve na duhet. Nuk na duhet as i parash i dytë. Andaj në çovse dan me ushoru nga këto, mos u basi parash i dytë atë. Bënu i treti, i që e kuptën së rezultat e është i matratë. Bëzara gjem në efekt, s'ilët pasoja. Po. Njëri, që farë do problemi me i rënë njërit, apo në që se ullit e, e matë këdallë? Po rënë është bolë, mirë po, këdallë këdallë. Premaër e qështë të po. Asë nuk pësharë, por asë nuk vajtanë. Nuk dëshuë mu, a këni në herë përshamullë? nga ashtë haptë, nga të parët tonë, që kanë vajtu, sa në nadim me vajtu. Vapta. Po ata, atë kanë përmen që në që fësa Allah e së në e falë, leksë të më radhë, mi po këtë ka qënë që e shëqërume me një bagashtë të manë thë punë. Omeri al radi Allahu anhu, ka qënë po, njeri që ashtë angajhur shumë me ka bëhë shumë punë. Përë po ata, nuk e kanë pasë vajtimi si na. Sikur që ja, kanë përmenë në në disa dh Por thamë dikush thot uh, Imam Aliku e kanë pyet për 16 pyetje kaon zdia thon. Edhon çashto thash zdia këta. A është zdia Imam Aliku si zdia jamë jotja? Është një, sikur Imam Aliku kaon zdia, do ne zdia. Një, a si, njëjt? Jo vallahi nuk ka njëtam, nuk ka njëjt. Edh Omer radhiyallahu anhu kur thot te shakon në flet që han bagtia marahat i shakon se ka pas kët gavajtimin. Dikur thot po ti po ja se ka pas kët ataft. Ata se ka në pasë zvajtimin nga pasiviteti Po gjitha shprejhet, mere këtë regull Gjitha shprejhet e selejfi që kanë qenë në këtë kontekst Që mund të kuptuon si zvajtimi të saktum Ka qenë nga turpi për Allahot Azo Gjell apëton Ata ka në bë pun Me gjithat, jënë të rëpnu për Allahot Azo Gjell se qëka im të uquna, qëka është aja apëton Andaj, këtu ka gjithmon hapsirë, po Këtu gjithmon ka hapsirë rupën me një vitë në keqa apëton Tgjithë mund ka habsi rrobë me një veten keq. Ës normal. Kush është zotë i unë, e zoti u nafton? E ku jeni punën tona? Çaji kenaqjuna Allahu ta xogjë rafton. Doman, me pas mundsi mena ufor msu ibadetet. Apo me marr, për shembull, Allah na zbukuroft shoqënu si në var kur na vjen afta. Mir po, me voma në ardh shoqënu si në var, simbas do punëve tona afta, nuk del bash i bukur afta. Uta lbar shiko. Për ta Allah marrëhmat tie na zbukoran, inshallah na na, na, na fal Allahu xhalla wala. Ne do po, me voncë. Ato çka i nin beyti në që ata, doja kan përmend nga njëra, thash ka qenë më tepër ngatur për piallat. Po ka pas dosë këtu me frikës, normal. Mir po esenca ka qenë turp për piallahu ta xhalla. Jan turp për Allahu xhalla wala, sa të mirë të po na ja Allahu xhalla wala po na ta Edh edhe edhe, edhe kët namas që ke bërtë. Wallahi ai ka zgjedh aftë. Ai ka zgjedh. E kërka për mandat vazhdimërsht. Ai ka dash. Prandaj kan thon ulemat sa njerz humbin vaktin. Humbi vakt është nuk e kryjn, nuk nuk e shfryzojnë rasin dobi te ahireti apo. Po humbin vakt poshtë për, përpjet. Ulemat kan thon min alamatil maqt. Dhaje ul-vakt. Ka thonë pëjshejeve se nuk dënë është hum bjekuës. Sa ma shumë hupë vakniri, qa e që ma shumë e kuptën se me të pada është Allahu të kishë pru ku është mira pëtën. Kjo është shumë e të mërshma, po. Shumë e të mërshma. E po, qa shtutë regulli, e po, se kanë thonë u lemad një regull të të dërka thonë nëse dën i dhe e ratë të në tarife me kamëk, fë Nëse do me ditë për qëfar ki pozitë të këllohu, këqër qëfar dhe të të ka japë. Ti kërë e kini akreba, e kini njëri që i ka punë të bëjegi mirë, edhe thush me mështim pëmbra, të të hajsh të të bëjnë i qarë aftën. Mas dujtë e të të të të vjënë dhe vëcim i laqëtë të të të të të ka orë punë për mua? Apo, do në qikash po vleshe ona? A thush, e po këqër allohu ku të ka qi të t A të ka qitë me la, diçka, qatë ka qa angazhua Allahu Azze Gjela, për të ka angazhua so angazhu në punë të harit, dhese qatë që i nalë të aja, për të so në punë të sretat i ka besu me rëndësi, dhese qatë që dhenë Allahu Azze Gjela, qatë që të kanë grita, atër. për këtë arsuje, thash, ata janë tërpru për Allahu Azze Gjela, kër e kam po se Allahu i ka ndëru me kënë sahabe, e kush i e më namë, për të nga, për të nga, për të nga, për të nga Të kanderu Allah Gjellera me konë njerëzit Nga që shëtë kladhë dhe qysh du shtuj Po apet tjena njerë që i kena kuptu islamin mas mirë Se ke tjertë Apo qysh të sështë Mirë po a jenë që të viprat atyne që i ka përzit Allah Gjellera Epo që ta kanë thona i mëzvet, më mirë, më mirë, më së shkejq, më së shahar Nga të kuptim të keqarës e dhe të turpit Ndjo të vajtimit të të të të të të të të të të të të të ore më sot rekomatëra hacës si i firdaws pa alam dunyaj apo. E para se jeni dunja, kjo ta mundësia që shumë ka shumë shumë mënyrë çuditshme që bëfastë më apo më ndeshu pozitivitetin. Më ndeshu pozicione apo. Më ndru pozitivën shumë befas njërin që dhunja Allah na rujt atë. Metod tret apo pula e tretë apo e këti, këti aparatit, me njoft, metod, këtë kti aparati për më njëoft metod, qase kët dytën që e seca. Njerë që vajtan, kërë s'mon me ju vdeta dhe da të doën? S'mon kërë, se vajtimi e pengarë mu marë me këto për, realisht, por rrënë në nëshmimi dhe dë mësë dëshmërrisame. Andaj, maturia, këdall, i mundësën mu shëru, ose me i detektu, nga se problem për detektimin. Të. Metode e të rritë, vëndërruar për ti detektu të metët tonar, zë bërëmi dore latë me këto të metët, dhe në mu pasru, apo? Kanë thon Ti duhet të përzihen me njerëz në dy aspekte. Në dy aspekte. Kur përzihesh me njerëz, për shembull, e shef filonin që është posilletuar, ç'është çështovajka. Ase komunitet lumëboqë ç'sto. Ase gabimin e tijtë dhe përmirësohet atë. Prandaj i lomja i cilimson pitirve, për edhe përmirësohet e nuk guzojnë ti piti, prandaj kur më thonel hamdullahuallahu që s'm ka sprovu si filonin me kënaqim. Po ti bonuaj që e kënë kdo ndaj ti rva. A ne përzim me njerëz të mëson me pa po ça ulakmia, pse ne pa po ça është hasedi, pse ne pa ça i mëson kur diem me njerëz, ç'i thosëm ne saj. Po gjithashtu të kurij me njerëz, fërkimi tëa edhe dyt mund të mësonë dit kush jete jaftë. Ne diçi rrym të shtëpia vesh, as nuk del, as tet më kanë, as kurjia. Kjo është sabrlia më i madh. Apo, po normal se kusht ka pasën më kanë për u saprin. A ma si të dillsh mejdanë ati, a i di kush të kam zonë kjerën, po. e a i tjetëri të kam shillë dherë në garajës, a u parku, kush, kush kjop, tën, e di kushë kjo pëtën, e a i tjetëri të tani, a ti për jashtë e kështë të më ratë, e ta shë janisë, përzime me njerëz, me qidë që është kush jetë e realisë të të manë, e ku pëtën, a ki sabër, a ki haset, a ki zilija, po. e a ki kësi kejti më rrësh, kër dillsh për jashtë të të të të të t që sot i banë doras e tani edhe këtë duar kur të thosh këtë duar zgatë kët kom shumë kollaj është atë. Po si ke ke sulu ndeti u zhytat. E po s'kanu ndeti kur dallon më natun në dom edhe më natun ndeti. Shumë dallim i madh është atë. Madje ata notarët e mirë dallojn edhe notin lumpin ndeti. Unë se si di kë dallim, po kumni biti ju nafta. Dallon kapaks atë krypë më pak më shumë më marrahat është atë ka. Domethën kur përzihesh me ميدan e din më mirë atë. Andaj përzihu me njëar Jo për mi pa ty të më të të di natën. Po përzi me të me pa kuje. Si të kuptosh, është shumë i smuti i kopet. Lërgou ka pak afa. Rri pa gvetën, na pak, pak përziu. Tani opat, rri na pat me ku me pa pru, si të kupton, opat ka pak çësot. Dono hen edhe dil. Hen edhe dil. Qifto përzi me njerëzën. Për ka se kjo është e, e, e, e, ideale. Andaj kom mundon Këmë cikë edhe në disë rase tjera, nga se thash kjo, kjo, kjo për, përmbyllë, s'ka qërë pa pasë përsëritje. Nga se është përmbyllëje dhe rëzimeje asoj që këna e folë dirë më tani. Por, dhezënër unë, ka pasë pe i djetarëve, edhe kësaj kuhe, po dhe të herëshën të cilët, dhe muslimant mirë, së shkushimish me këmë i djetarë, ka pasë nga ata të cilët, dhe me thonë, nuk kanë pritu, nuk kanë pritu. Më pagunë punëtor, ju më kryp punë. Kto ka jo më kryp punë. Kto s'e ka më kryp punë, e di që ky s'punon. Apo vesh, më ma trahnën sabrin atë. Më ma trahnën sabrin, se ky do të më prishë çka, ky. E tani ky, s'po thon mëçi në vend ky që më ta prish punën. Po ka herë ndo punë periferike ku do të konprish fort, kanë një mujë ditë, dy mujë ditë. Bërit të shohin të provojnë ka pak, ka vënë. A, a ti provon sabrin ka pak me ta. Çek tani që mirë. Tanë është mirë. Mashnakuq tanijerda nuk dim kush jam. Prandaj është përzim me njerëz aftë. Po përzim me të apo kush i aftë? Edhe nëse me njerëz nuk përzihesh, apo? Domoshashmëresht. Por oj vitën tonë në familje. Nga se subhanallahu, njerin familjen e tij realisht mundin me dit kush është. Nga se përjasht edhe aty në punë, hallaveç mos keçi kë, a gjithmonë mos ke di kush e ke aftë. Ama shpe normal njerët e matë silënë ti, sovrën ti, e matë më ata që jenë matë dopsaj, ka fuqi ndaj tyne, e ta është të këqyrim që shi apëtën. A je me, me këtë smuja, apo je matë, apo ki sabër, pravojëm e ta apëtën. Pravojëm e ta apëtën. Andaj, dhezneruar, nuk ka njeri në botë, nuk ka njeri në botë, që dhjetë në detale privatsia e ti, siku se dhjetë privatsia e Muhammadi s.a.w. Libri ku t guxon më uçiël ose faqet e çedit libër guxon më uçiël tu. Dërën atmosferë, sohen shpjetu faqet e librit Muhamedit asojm. Kur kush guxon se hor bon kret, po ka ledzoni, e ka do façë po, që to lexoni mashallah, avo, këtu e kapërsim edhe të façë. I kalojm se këtu s'ka mirë më pak kët pun. Atë, ç'është na ç'është na shkrim libër atë. Për shembull, i çelim faqet e xhamis mashallah, ndih faqe, mash, çura ke suffering avë. Edhe kur vjen tek, eh, a? Kaftina familjes aty e ka lind. Kapërsim kët kapitull se nuk kam mirë për privatësinë e popës e Banks ose kapitullin e puntuarve ose kapitullin e kohesiveve më aqil dikujt mos vetë çadër aty ose e çështë më radhën. Prandaj përzi vënjers e kupton kush i mirë ja ose horën, ja ose horën yersën kudritim. Andaj nuk mund të shrohet ai cili Ja të të të. Nuk mundet, më shëru. Kjo aparatë nuk pranën, kjo përnën kjo me tjertë. Nuk përnën. Përshamu me marë kjo aparatë, dhe me amatë shtipë ndikuj të përnën. Kjo është veç për individualisht. veç qesh dorë të individualishtë. Vëç këtë që të që ndorë të në zamërë të përnën. Si të që që të që të që të që të të në zamërë, me apasë që të që të që të që të që të që të në zamërë. Prisht Nëse ngjenza në amortore punon, ngjamer di kujdesmi anjëtimja, po, a ka kibër këto shonë se kam li aparat shumë i mirë, e, e s punon. Nuk punon. Andaj kur sot ti, ti më anjët vetëson atë. Po menjëz kur përzihesh, nuk e ki aty në më usbrutmet të tua, po e ke për veten tënde, me qyr unë ku jam. Me këtë sabor unë ku jam, me kët unë ku jam, me kët vertet keç katet e din. Madje son njerëz ka zbuluar thmetat të, të, so zbulu të tyna në të fërkim me njerë, në situatë të saktume, që kur menes nuk ka shku se e ka qëto. Kur s'ma ka shmarë menes se... Për shambu, një pismunjeve që s'këna fujlë për ta, vëllet në ruarën, një pismunjeve që nuk këna fujlë për ta, ashtë, e se kjo është tim lëjtë, ka thash shumë smunje, ashtë të lidrit e zamërës me dikant të të tërpasa laot të azon që leptë. Ka smunje e ronë, Dikush më nënë muli zemrë për dikënë, po së Allah dhe më honë teqe, tyrbë, jo, dhe së është kja përta. Adin qëka nënkuptën muli zemrë me dikënë po së Allah dhe gjë lehuane, adin që i bjenë, që matop, thon, sen, që qëshka honë lema, të përta. Kanë thonë, gjithë senë që ti nuk e paramenën jetën përta, pa po së Allah dhe të ka li zemrë për ta përta. Sa so, njerë të të të të të të të të të të t Mos vet, ose gruaja më mndik burri, mos vet, mos vet, u nziqësh, çu's mos vet Allah. O sa i më veç pa Allahun nuk mundesh. Po mrzia, keqardhja, keqjon këto po. Këto janë normal. Ama pa to hiç hiç sonjer sot ditë cigaron, çu' që, çu's më ka pse ditë? Çikja jash muli zemra për ta, që dashët ti aj. A e bulemi cigaron s'ka pi, ka posë cigare tjetër ka pos. Apo aj ka pos lotën cigaret e kimi tjetër, ç'ç'shtojën këto pun? Rëndësish me zemëra me qëka u lidhë Andaj Një djetare për me një raza Tha të kështu Tha të një Motër muslimane e, Ka fillu Me umbulu edhe me falë namaz Mirë, pa subhanëla I është shtu shumë, shumë presurin Nga një, ba, një babës Shumë i ka bozullo më pëtan Edhe mendës që ka prit me, me pas një rrugdali Aptër Allahu Gjellewala e kanderu Me një burë Muslimën të mirë. Dhe që aja mëtërë vetë ja ka përshuk të i djetarë i ka thonë, Wallahi, dhe me thonë krejtë ka një gru dëshëram pëj një burë e i ka pasë. Nuk di asë një tke që mëja përmënë kurë, asë të metë, jo pëse du më jam lupënë, një me një ka pasë, ka qenë shumë i për kushtumë. Edhe jetë shumë të lumë tërë, e ka plëcu zbrastirën e, e prindëve që e ka përshuk pëj shpisë, burë. Thotna furnizoi Allahu xhallahu ala min djal u shtu lumturia gzim dhe ma farta ata. U kënaqur. Alhamdulillah djalit se si jo mosmir ata. Thot pastaj ishte n rrug portar djalit i dytit. Nimuj ose 12 para se me lind thot vdej burrja ata. E normalisht zvrastin e madha. Si kesh pa kuptuar jo deri n kët rast. Edhe tha, e pse bre samir kem tu kënaq. Edhe e kapsu, po goditje. Shtir, shtir. Së në paramenon, edhe ka shku të kjo djetarë. Edhe tha, dhe pashë që ishtë gjendja ronda, me thonë, fështirë, se nuk ka veqë burë kjo, apta. ka qenë edhe babë, edhe noni, kanë dimunë dinë, ka qenë shumë dimensional. Kjo djetarë i ka thonë, ke qenë e lidhur për te, e regullështë, ma e menë këtë regullë njëtë, E ki hedije. Hedije kësonte. Wallaj, shumë është ishretë. Kësë bënd me pare kërë regullë. Sa të dushë pare me jepë, sa të dushë me jepë, malë së pagutë kërë regullë. Mërë e falë. Ka thonë shikhu lë islam ibn Tejmi Rahimullah. Kushtë do që lidhet për diqka, pos Allahut denuhet për mes të jepëtër. Pse? Se thot ibn Tejmi Rahimullah, nuk lejon Allahu xhallahu xelaluhu pa u shfojt mjetet e tij pa me të kallzu se gabim më lidh atë thon. Është dorë dikun të tremul lidh. Ande ja shfojt mjetet e zgënjes atë. Ose desk, a është mjet me dik, s'është mjet me dik, e po dorë me dik. Me të kallzu ty se Ibrahim më sa më dorë me aq ja i thikën këto, po më ka thonë se duhet me, me qit pe zemrat on. E tha i thash kësaj apo, jë lidh shumë, jë dënu pikësh pikë pikë kan dëpun dhe i thash atë mërmenja se qetsosh në qofë se të thëmë se Allahu Gjellihuala ka gjelozu në zamërë tonë dhe ka qita për atyjit, u qetsoshu, të thëmë. Normal. Normal se Allahu Gjellihuala nuk dërnë me pati në zamërë tonë, të të në qofë se të të një fëllën, për shambull, asë në kuptim dëshurisë, por asë kuptim frikësë, në njerë nërmal, në njëri në tutët, për më tutë për të mosë të diqka, më, më shakë, zëmb e tu të ka kufineve të ka, ka dalë, që që shtu vëshpi Allah dhëtë më tutë. Për shambull, anaj, gjithë do sen që njëri, në këtër të me te pranë, do me thonë, si kurse përmana lidhja me dikantetir pasë Allahot a zhujen, e shpjen me katë madhë. Po aje që ka më futin këtë imishtë, se njëri për shambull, nuk mundet me i detektu dhe të sësë mundje, disa vjënë situatë saktume. Në këtër të shpjen me. Ose vjen sprova, ose vjen filoni, ose çka do të vjen, e çka të merr vesh atë. Andaj bodëm po, më vonë, përzimja me njerz që ishte metoda tret, ti mundson me kuptu, për shembull, nuk, nuk, nuk po dom, më vëç kuptim negativ, po olen kuptim familial. Përzimja me familjen tonë shum. shumë. Ka era të vjen, është që po gat shumë kokë dalli atë fam. Jo kokë du të pak me zgjill. E, e po nuk e merr vesh këtë pun pa pa prek di kur Allahojt leu atë du të prek me të ka duse shumë e lidha rrap, shumë Albanç i kaç? Nuk u bën me jetu nat mendim se vetëm skumerës po e des florë u çka bot. Po des çka bot tani? Pse çaja merr Allahu shpirtin? U diq peqamiri sallallahu alaihi ve sellem karnu me ti mastina vet. Fantë des buri des. I, cahi, kec, Ibrahim, vet si çai et kaç, pega me unkallan për Ibrahim dhe Allahu, zamra pomkon. Me po vazhdon jeta. I fokonit po kur des dikush mo korgjas ko, ka, takot për korgjas, i mët për korgjas. Kjo është banë, kjo është banë, kjo është smunje e zamrës E po ta është udash me dekë, dikër me të këllu se si e lidhë shumë Këta e përzime me njerës E kjo është tim veti Po përdo me në që nga njërë nuk mune me izbulu dhe të metat tona Ndysa smunje tona pa përzime me njerës Qëvë kuptim të dashurisë, apo qëvë kuptim të urejtës, apo qëva të kuptimi tjetër Dhe pika fundi që du me përman Përson Për me të sënët dhe nëruar, mune me izblu me të metatona. është. Aja pika të të rejtë është e përgjithshme. Në më gëhonë në gjithë së të të atë. Këpika të dhëtë është pak me a kufizu me. Nësë të dënë me ditë, nësë të ki qëfë me izblu të metat të të tuja, apo? Shikaj e pozitin e zemrës kërdi kështë këshillën. Qëshë paraganë? Shumë herë në ndodhë që mështë kemi pozicionim të duër për bëllë këshilëve. Ose të i pëmë kalëzën, kjo fjallorë i zakënëshumë, ose Allah të shpërbëlehtë, mënyrë ironike, amërëna, slakët në mi dalë. Apo që e sa so mirë, përveja, subhanë Allah, përveja së më bëjtë në si atërimu, përveja, përveja, përveja në këbërën. Me, a ka mundësi njëri modest, a, i urth, me ragu, s'ka mundësi, vëllatë. Kër kshila, kshila zemr, të vjenë kshila, kshile që shëpozit e zemrë, të të të dënë zemrë. Ti bëkja dhe ragan i thusha ti, Allah është problejëllë ndërru, që së mirë po, po zemr, thët, zemrë thon, së është ka i thëtë, të Andaj, e e ndryshme, me me thë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Megjithashtu ka thonë lemat armicsia me Tirat. Jo mi Tirat në armicsi. Apo po tek shkurim për shkak po i ndohum atë. Për shkak po i ndohum. Ne ne mbrëni i ndohum atë për çdo shkak. Apo i dhënim është pjesë e jetës. Mirë po nugozon tek muslimanët 30. Atë çështë duhet të mos pajtuam era. U kurri 30 tek as vezh po dalë shumë fort në preq, tek tash gërova më pat jetojmë, vazhdon jetë. Kan thon dietar Sukri Bekaimi rahimehullah. Shani esmunit se zamras. Kur e tjejës aparatin thot smuti Bekaimi thot sa ajo dunya ajo zamr apo e ka znat shumë për dunjat. Por pun thjesht e not. Ke çka kau të bëj me dunjën e dhënotar. Tashaj me dunjën nuk ka më çpun të parë më apsen. Po pse ma zonë venën, pse unjati, pse raksoj udhë, pse bune këtë? Shumë sa që ka në më dunjat. Zamëra e smutë, apo? Eta shkër njeri armicuot mediken Për dënja e kupten se e ka smunje, e para E dyta, kër armicuot njeri mediken E shikën se A ka, a ka urejtet e prume Apo është hidrim normal Qishët urejtet e prume? Për shambull Kena mos pajtim mediken me një mejdan Caktum Për shambull Për shambull Çka do qoftë, më më zgjëmbojë shembull të caktuar, çka do qoftë, edhe jena i dhënë, që ty ne jeni dhënë ata. E na jeni dhënë këtë. Tash, aty ka ndodhur në sprov, rruzu. Apo, so e po mirë, as ban Allah, smu jep ta. Armësia zbon ku më rapta. Çfarë dosh kam më veri? E po pse erë? E po smutur. Pra. Sonjër subhanallahu këto raste nuk e regjistruan çujsa e mora vesh smuj e kuptuan si reagim normal po normal a më ka plus më zemër dhe është sash normal që më kon në ka është normal më ugzumë faqe si të mos në manëve në ka është normal në ka është normal më ugzumë me devimin e dikujt pse është sash normal afta çka dikush karshit edhe tash i kam thonë mire ka bu pse, pse ju ka bu mirë Se, për shemblë, zdashti për bëmë më është takë biznesë, e mirë bëjë që së për falit më. La e la e la la, që a këllitë këmi këta? A dhejë për dëmë onë që nëzërë të e të orën, aftar, edhe gë, a, thui, e dhe si të këra gënë, e dhe thuj e gjitha, e shkërën, e për tje për alërëm aparatit, smuji ka, ka smuji, ta është i lipe cilë ashtë, a ma ka smuji, e për të njerës ju ndodhë, për nga ka ndodhë ështëne skaallësida me G Shakeshrit se nuk e Ruzokha më butarnë e na një të me qëtë që mau enë o sëtguatë- qëtë që nuk e se kjoge Për faterik wouldar po të të telefonët të mirë ShnëqShyt e njërësë që miar xë të që se përshë më, et të me ze ven, mashtormë që për më fojë Për xhhtë le në të të në të shqahtumë të janë që e të lajë qëtë te të me ndështhou të që ko në vëndë Shtë e lë të që i Më vëti. Sitën në ora kaq e nxjona zemrën nuk rreqë ashtu si duhet. Shuje në natën. Çdo njerëz që kanë përshëh problem me me me shtypje ose kanë problem me me throadë zemrës asfalt. Atak shpesh e mosin pulsin. Ai fulet me ty të rreth të mos pulsatave. Edhe që, e, e mond mend. Në orat 8 i ka pas 7:35 rime pak më por shtapën. Në radhet të fatit që zgjistik në mot, tash 120. E merrë që son rregulla këtu. Po ti, apo ti që shtuat më atë. Në orën 7:00 sabah si dola njëri makish parku kerin keç, fortë u ret ja Mallkova, po gat, po gat, kokën apërgdikon atë. Ju vetë qat shuj, kurse më shumë. Tani më von migrash më atë. Do të thon krajt ku e nzan zamran, çe skara u çu duot. Shkruaj vëllai. Chuja tanë kur ata kanë hoqën tuaj hoqën 8 orë që ka djmonë vakia. Edhe një çjmë bonë vakia, edhe në pesë bonë vakia. Pyetje çiqas tha. E çuftu bunë në mobil, pastaj rregullova mjafton. Mir, po sa ora, pasham ul kambova kia thuaj supona uso us, pjut në kompas, sipër takom. Po ç'të zamr shkruj ul lopën. Ç'të zamr shkruj. Gja se nëse ty të skuitohet me vet për se vështë. Kam vetë këtë ato skocë ora se kë ka, ka, ka bën. A manchu te zvet për zemrën tonë, kur kush zvet për të Allahs, ai ka zemrën e vet, ai ka një problem tjetër. Pra e ti duhet më vëjt për ato që është e jote. Për më përmirësuar dhe për më rregulluar aftën. Prandaj, mflem telefon, shembull praktik, merr. Çdo reagim ti u duhur, çoft në mendje masi, çoft në vet pëlqim. Për shembull, në orën 7:30 pasjacis, eksha me takim, më doroshte më fol edhe më doqi Nuhi, po, shumë me pëllqeva dëshyush të mirë fola, shuja, shuja të meherë, masë njave, kër të bëjshat në atër, e nëzera të shëkimin e shesë sëherë kërrej qësë duhet, edhe kuptan që është gjendja lë armante, nukë mirë, nukë mirë, e qështë të pasroshë, tani fëllën që dalë që dalë që dalë që dalë që dalë që dhëshshë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ora e mëramëtë, kërëtë ka rezë e mërake që konë, me 7 përëtë nëra 21. E të një shtetër në të të tësë, shtetër Gjithë të të të të të përëtënë, mosë kapu akija kësh qëtsimë, dhe me dy shkortë, mirë, dhe me ishtë në shkita atë, dhe me... Dhe i avdhet, kjepstupi, kjibrit, kjepstupi, të këne balansu me, dhe dy avdhetë këpshtu për Kipërët këpshtu, që për shkutë që për shkëllisatën të të të t Armësimin e Tiranës. Andaj me armësin e Tiranës mundshme për u në veprim edhe në raport me ta, mirëpo e kam përmendetur edhe një kat pikë dhe me kët po ja po fond, në raport me kurkia armësim e Tiranës. Apo shfryzoi armësin jo për miu hakmar të tjera. Ka shumë njerëz që usin armësin, qysh më ia thoi dy fsh, e mëni më keq, pse mohi s'bëm kështu. Me qoftë edhe që ka ka der Allah Pa, përkim, pa, në mediken, në mediken, e, me parëmë në mështëpajtim, në mështëpajtim, në në konflikt mështëpajt. Moslimonit e të situatë e me e shlizu për me përmësu vetë të ti. Ose thash, duke e përvu qyshë paragon, ose aj që të ka i nati, apë? Aj s'ka qare përmeni, qëka që e qëka s'ki. Të përcil, të e të përcilë, shumë të përcilë. E për, Aj e nërmali, sa e është në në në të që të në në të qitë me të, Andaj këtu jo, me lemot, merrit meta nga armiku. Merrit meta nga armiku. A jo ai komozi me spiv? Ti kreç ka thot ai shkruj. Kreç ka thot ai shkruj. Apo? E pastaj, kjora, kjo normal, sigurisht me, me rregull pra, në dytë. As më se prova, as më hiç më. Kjo s'u ka. E di e që është për... ka e keqe po skichora pa paron katra pesh që bua këaj iki, ti ka galtzua e ti shikedit atë. Andaj këta kanë bu plotë nga dietarët me Në është ta që më, kanë që më spajtim. Njën nga unimatë bashkohër, thëtë, ishë ameni të kim, caktum, dhe që lojnë njëri që nuk kishëmë raportet mirë, fërë. Edhe thë, për shëtëtë rasën se jemë këtu, ti e kështu, janë njësi, thë shënë falë, bëmë e që pak. A e me ndëshë se përdu me ragu. Këtë djetëtari, thë e nëzora, të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe metë a po vat meta me ta min gjer. Po kajt vallai tha i shkrua. Edhe sinqerisht tha qe tu qe kjo. I thash Allahu ta azhgel sinqerisht po i marr tokshilla per mundreshi. Ne se i kam ozot ni mam po. E i thash po premtoj vllai jam qe wallahi kreç ka gjojt të ja eh, e ona pe ky qe qan un komentresh. So skime mpara ndet qe shtoton. Ai mat pa fjalë wallah. Normal. Un ja shoharen. Ai thot a pesha a thiton gji po leton e çka don Allah. Ti mos do per hall qaj ka thot. Kanë nanu knuk e prëmit meca na vjeni natë sa i tani thot unë e kupton matë çfarë, po çka kogola që ka thonë? Në qoftë se ti e zbulon çatmet edhe hin xhenet, ç't bën dom çka ka thonë ajo llafton? Çka kogola? Prandaj kështu muslimani i detekton tmetë të tij, kështu të përmirëson veten e tij dhe keni vënë duat. Andaj kërca kanë volë deri më tani janë tmeta, janë smundje, janë mëkate që shpesh herë fshehurazi veprojnë. Në duhet të ashkjo pajisje me këtu katër pulla, apo, që të aktivizohet në vazhdimësi për të na i detektu vetër të metat, pas taj udhëthimi i shërimit është të veni vetë, ku këna foletje për topër. Dhe mëndaj që me këtë këna përmbyllë këtë kapitull, inshallah, spaku teorikisht me udhëthime të mjaftushme për të përmisu, edhepse nuk përfunden me kaq asë, Trajtimi teorik i kësajtime, e nëmë që nëti nuk përfëndon asë trajtimi praktiki i kësaj. E nëse Allah në të gjellë që nëjë bënë zemrë të tonë të pasrëta. E nëse Allah në gjellë lewala që ne të nejë bënë zemrë të shëndusha. Zemrë që rrahin me përmendin e Allah në të gjellë. E nëse Allah në gjellë lewala që në zemrë të tonë e mësë ketë asgjë dhe mësët asgjë posë Allah në të gjellë. Dhe çdo gjë që zemra është lidh, e se kemë ditë Allahu na zgjidht me të na lidh me Allahu. Dhe nese Allahu xhelahu vela që ne mund të shëhëna të komunikojmë mes vete me zemra të pastra, të duhemi për It Allahu xhelahu vela, të bashkunohemi, të lidhemi, tamam sikurse na ka porositur Allahu xhelahu vela duke na bërë vëllezër. Allahu e shpëlef me kaç po ja pun fond person Tuh sallallahu ale Muhammediin ve ala alihi ve sahbihi ve sallamat eslima katira.